Mangeràs de pebrots uns bons cargols i de la mà del bon cuiner els millors dels d'enrecords. Si encara no ens coneixes, vin a tastar-los al Pebrot i al Petit Cargol, al carrer Alcolea 18. Truca al 93 431 6870, 93 431 6870. Mm. Mm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 Centro Médico Estético Bellatelia. Si quieres perder esos kilos de más que tanto cuesta perder, lucir una piel suave y sana. Librarte del vello de forma definitiva. O si tan solo quieres darte un capricho con nuestros tratamientos exclusivos y personalizados. En nuestro Centro Médico Estético Bellatelia contamos con la más avanzada tecnología en aparatología estética y con las mejores marcas en cosmética. Descubre nuestras ofertas y promociones mensuales. No te lo pienses más, ven a vernos y te asesoraremos gratis gratuitamente y de forma totalmente personalizada. Centro Médico Estético Bellatelia. Calle Joan Welle 45, al lado de Plaza de Sants. Teléfono 93 339 6620. 339 6620. Ona de Sants-Montjuïc, Feinbarre. Otro premio. El gordo. Ja tens la loteria de la ràdio? Aquesta en juguem a la grossa I tu, tu pots ser milionari No, no deixis escapar l'oportunitat Juga amb bona de Sants Montjuïc a la loteria de Nadal Afanya't i no et Truca en horari de tarda al 93 431 8408 93 431 8408 I demana la teva participació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 L'autèntica ràdio del barri, del 94.6 de la FM Ona de Sants, Montjuïc, a 94.6 de la FM Ràdio Caliu, una ràdio única i diferent per a persones úniques i diferents Molt bona tarda, comencem una nova temporada de Ràdio Caliu aquí a Ona de Sants Eh, com saben, aquest programa que fem des de la grup Caliu Dedicat, com diu el nostre falca, a persones úniques i diferents I fet per persones úniques i diferents eh, L'Adrià, que és un dels usuaris nous que tindran el plaer d'escoltar durant aquesta temporada Ens explicarà eh, quines són les vies que poden utilitzar els nostres oients els nostres oients Per contactar amb nosaltres a la web d'Ona de Sants, quina és, Adrià? www.onadesans.com i el telèfon la web del grup Caliu www.grupcaliu.cat el blog elcaliufm.blogspot.com i el documental del grup Caliu documentaldiferents.blogspot.com molt bé, doncs conegudes les vies de contacte que com saben poden utilitzar per eh, trucar-nos, per fer enviar qualsevol fer-nos arribar el missatge que ens vulguin fer a arribar, són aquestes anem amb la primera secció com sempre ja coneixen les nostres seccions del programa comencem amb l'enigma d'en Lluís que presenta la nostra companya la Mònica a continuació el meu company Lluís us llegirà el seu ànima que com podeu participar en aquest concurs és el que podeu guanyar una samarreta del 20 d'aniversari del grup Caliu ab de tocar d'at까 al Dalapin 9343184 de 08. Lluís endavant amb l'enigma. Val, tromplo un pas aperts, pas, entro, pas. Short ball, silly sheep, de control total o sense. A veure si jo hi dimeva tocar. Val, doncs, eh comunic comentar l'enigma a veure si el podem repetir un altre cop perquè ens diuen que no s'ha sentit bé a nivell de, de son i nivell tècnic a veure si el podem repetir compro un pan em penso un pan i em un pan són molt intel·ligent i el consulte es total·ligent a veure si el va trucar molt bé, doncs comentat l'enigma Uh, anem en aquest moment ja amb la nostra secció següent que és explicar uh, anem a repetir un moment l'enigma ens diuen uh, uh, a veure diu me'n compro un pam me'n menjo un pam i en llenço un pam soc molt intel·ligent i em coneix tota la gent aquest seria l'enigma d'aquesta setmana Uh, bueno, dos aquí n'hi ha dos enigmes en realitat eh? el primer seria me'n compro un pam, me'n menjo un pam i en llenço un pam i el segon seria soc molt intel·ligent i em consulta tota la gent uh, ja saben que la, si algú qui truqui per donar-nos la resposta a dos enigmes té com a premi com a regal una samarreta del 20 aniversari del grup Caliu i ara sí anem amb la nostra secció següent que uh, com que és el primer programa que fem després de l'estiu després d'aquest parèntesi de descans que ens hem pres eh, venim a comentar, venen a comentar els nostres usuaris les nostres usuaris, els viatges que el grup Caliu han organitzat i que els nostres, eh, els nostres usuaris i els nostres usuaris han disfrutat aquest estiu Comencem el primer viatge que comentarem que en comentarem quatre a quatre llocs diferents a quatre punts diferents de la, de la geografia eh, mundial de la geografia europea en aquest cas eh, començarem per Huelva eh, que ens comentarà el nostre company el Francesc perquè els nostres oients s'ubiquin una mica eh, hem organitzat el comentari d'aquests viatges en base a tres punts el primer seria quines visites es van fer en aquests viatges el segon quines, eh, quins llocs Eh, es recomanen d'aquests viatges o quines vivències, quins museus, quins llocs podem recomanar i el tercer seria les anècdotes i històries curioses que es van generar en, aquest, eh, en aquests viatges eh, Francesc, bona tarda quan vulguis Bona tarda bueno, Jo heu estat al Huelva, a la Cosa, amb el Caliu Vem visitar la Casa Colón de Huelva sí? Un moment, eh? sí, Francesc, on estaria a Huelva? A Andalucía, Andalucía. A Andalucía, d'acord Després de, de, de, de, de Cádiz Vas fet de mm. dient que veu visitar la casa, la casa de Colón. La casa de Colón. Que, que, com és la casa de Colón? Què recordes? És molt gran. És molt gran. Sí. Recordes alguna cosa més de la casa de Colón? Sí, que havia un petit un petit un petit fons, un Sí, molt bé. Ah, què més veu visitar Huelva? La iglesia de la, de la Mercedes i que ja una boda a Rosiella, que tía, un eh? Ajà. Uh -huh. sí. Va agradar sí. aquesta boda. A la ciutat, I el, també m'han visitar el fabro Portugal. I ja cada mes jun. Uh -huh. La ciutat de Huelva la l'haveu visitat? O els entorns de Huelva s'hau visitat? Vem veure, sí, vero del Colón. Sí. La María és Colón, la María, la, la Niña i la no, com es diuen La pinta, la nina de Santa Maria Exactament, ah, exactament. <ríe> ara no ens recordàvem No, perdona no. uh, Què més vau visitar? Ah, el Parc de Donyana el, Do Do Do el Parc de Donyana, què va semblar el Parc de Donyana? Molt maco I molta color sí? <ríe> uh, Què recomanaries del viatge a Huelva? El castell de, el castell de, Boira, de Boira Castell de Niebla en uh -huh. Que és un castell molt maco Ben conservat Val. Què més recomanaries del viatge a Huelva? La, castellà, la Casa d'Alt, La Casa? La la Casa de Huelva. Ah. I, la, i, si, i si pot haver-hi una, una boda rociera, no sé, que és molt Sí, magua, ho has comentat, sí. sí, sí. Recomanes a la gent casar-se en formato boda rociera? Sí, perquè <ríe> no. Sí? No hi ha miqueta, oi? De, més? Hi ha una d'entretes molt bona, hi de Caliu, la Mònica, no sé com si digui, Mireia, que sí. va trencar les xancres pel camí es va trencar les xancles sí, i com ho vam que... fer per continuar si doncs, es trenquen les xancles què, què va fer, fer? sóc que anem cap allà, cap allà però en, en seguida se'n eh? va haver ja. de comprar unes de noves no sé, no no, això ja no ho, no ho sais, sé. suposem que sí, sí uh, d'acord alguna cosa més que ens vulguis comentar, alguna anècdota alguna cosa que ja, hagués passat en aquest viatge a Huelva hi ha una companya de que deia que ella, la, la, la, la Rosa Mastín deia que sembla quan estava tot allà de Persa a uh -huh. quins monitors us van acompanyar o la Sílvia i la Mercè uh -huh. molt bé doncs uh, ara anem amb el viatge a Còrdoba Fra uh, Francesc moltes gràcies sí, sí, sí. ara ens anem de Huelva a Còrdoba amb la Laia, el Carles i l'Andrés bona tarda a tots tres uh, Carles bona tarda Laia bona, bona, bona, bona, bona tarda Andrés bona tarda bona tarda Bueno, expliqueu-nos quines visites... Què veu visitar de Còrdoba? Carles? Sí. Olaia, o o... Vam visitar la Mesquita, sí? eh, Malmiapara... Mm, Còrdoba on cauria, més o menys? Còrdoba és Andalusia. Andalusia. A prop o no de Huelva? Així ja no ho sabem. Més o menys... A pro... bueno. <laughs> Val. Diguem que sí, que està a prop. Val. Uh, què veu visitar? La Mesquita Sí Marina Zara El Alcazar de los Reyes Cristianos Priego de Córdoba mm. Això és el que vau visitar I más, más, más cosas Cuéntame Cabra Andrés. Eh? Cabra Què más? Montoro puede ser? Mm -hmm. Sí mm. okay. Alguna cosa més que visitareis? Que vau visitar? Eh. No ho recordeu No No teniu apuntat el... Més visites no. No. Bueno, quins, quins molts us van acompanyar? Eh. Ah, mira, us va acompanyar el nostre tècnic L'Esteven sí. i, I el, el recordeu I el Gavi, I el Gavi. I, i el Gavi. Val. Uh, Què recomaneu d'aquest viatge A Còrdoba? Pues, la mesquita Què us va agradar de la mesquita? Que és molt gran, és molt interessant Sí, perquè és molt interessant Perquè vam fer una, una visita Amb cascos que podries sentir Tu mateix uh -huh. eh, Molt interessant Sí, uh -huh. sí Què més recomanes? Però això lo, lo hacias por la noche Por la noche ah, sí, o sea, Los cascos era por la noche sí, porque durante el día era por ti mismo ah. Nocturna, sí Nocturna, que veu visitar Una visita guiada Nocturna a on? De Mesquita a la mesquita, va ser nocturna. Sí. la catedral. A ah, la catedral, què més? Deu visitar el sí. al, al, al centre plaça. històric, que va sí. visitar, sí, us va agradar. Sí. Sí. Veu, molta calor, però, molta calor. Bueno, bueno, però, era, era però, estiu calor. andalusia, és yeah. es el que tiene. És lo tiene, sí. la la a la mitjana. platja, em diuen, o a la piscina. La, la piscina. Eh, no, no, tenim una piscina a l'hotel. I veu fer molta piscina, Sí, per la tarde sí? per la, la tarda. tarda. Después, más tarde, íbamos a, a pasear, a tomar algo y todo eso con la... ¿Ibáis de bares? ¿Os incitaban sí. al alcoholismo? No, no, no, vaya no. no. Tela, vaya, tela, vaya tela, vaya tela, Bueno. O sea, aquí incitáis al alcoholismo y no me invitáis. <risa> gente, por favor, qué gente. responsable el técnico. Ah, bueno. Bueno, y a venir una anécdota, ¿no? Ha explicado mal anécdota. Diga ahí. Comença tu. No, que està... Que l'últim dia sí. era el Roger, el Carles i jo... Estava a la cafeteria del... De... Del tren. Del tren. Carles. I diuen, pròxima estació barcelona Sants eh. I ens aixequem per anar al vagó a buscar les maletes i no podíem passar perquè hi havia un munt un bus, de gent. Era un i van tindar que els bonitats baixaran les maletes. L'Esteven, per exemple, <ríe> va que, que baixar les maletes. I va dir, nois, esteu empanats, eh? <ríe> Vaya, vaya. Y, y otra también es Santi. Al Santi, el sí. El Santi coge, estamos reunidos, mm. reunido y coge y se va a por champú. No, es que le dice al Gabi. Gabi, no, no, no, no, Quiero no, no, comprarme no, jabón. No no no, no, no, no. No, no. No. no. Bueno, no eso pues. no lo comentamos. Todo lo bueno, que sea a jabón, no. jabón caído en el suelo, no. eh, carcelario, sí, todo sí. eso no. Todo eso no, eh todo sea aquí dentro en el ámbito privado. Sí, sí. Ah, Sí, jo sé, jo sé un poc d'aquest tipus de, de coses A veure eh, Bueno eh, Doncs Laia, Carles, France, Andrés Entenc que us va agradar el viatge a Còrdoba Sí, molta bé. calor, sí. sí, va anar bé pero, Va anar bé, molta pero, calor mejor, ma, Entre Entre mayo No en agosto En agosto ma, ma, antes, Entre mayo vale. Molt bé, doncs aquí acaba El, el comentari D'aquest viatge a Còrdoba i anem amb el següent perquè ara ens, encara, ens en queden dos de viatges on, ara ens anem o bé a Múnich o bé a Oviedo encara no sabem l'avió cap a on va em diuen que anem cap a Oviedo eh, Oviedo Astúries Patria Querida em diuen Per ser a Oviedo ahir es van entregar els premis príncep d'Astúries i van fer una pitada monumental eh? Monumental, sí És es que a Oviedo hay mucho faixa suelto A veure uh, Entren per comentar-nos el viatge a Oviedo la Pilar, Lluís i l'Alfredo Pilar, Lluís, Alfredo Molt bona tarda Pipip Pipip Em diuen que això que Estan aquí a la pira el Lluís I l'Alfredo per comentar-nos el viatge eh, Que vam fer aquest estiu A Oviedo eh, Primera pregunta, siéntate bien primero eh, Porque si no, no vas a dar bien el micro eh. Alfredo, mm -hmm. que sempre va ser lo mismo contigo mm -hmm. eh, Què monitores os acompañaron? El Marcel La Maria I un que es diu Joan, Joan. Val. Tres monitors d'acord eh. Tres ¿Dónde estaría Oviedo? ¿Dónde está situado? Para que nuestros siguientes sepan dónde estamos ahora, geográficamente situados. Al nord. Al nord. nord de... D'Espanya. Vale. Ah, al nord del País Vahí, diuen. Del ah, A veure... Eh, uy, lo que he dicho... Este... Bueno... Ah, ¿qué, visite, ¿Qué vau visitar d'Oviedo? Avilés. Avilés. Avilés. Covadonga Covadonga, què és a Vilés? Un poble Un poble, Un poble. Un poble. Un poble. què veu visitar d'aquest poble? L'Ajuntament Només l'Ajuntament sí, la, la plaça Major, què més? I quatre carrers del, poble. Quatre carrers del poble. Un poble. Un poble Res més, després vau marxar sí. Nada més Vam dinar allà ja. Vau dinar al poble, a sí. Vilés sí. Vale. Uh, I vau marxar després de dinar sí. Covadonga, què és Covadonga? Un santuari Un santuari Hasta las montañas Hasta las montañas ¿Hicisteis aquello montañismo? No, no, no vamos montañismo No, no, no vamos a montañismo no. Entonces, ¿qué? ¿A autocar? Autocar, eh, autocar. Hasta, hasta Covadonga, hasta Covadonga. Sí. Vamos a estar a la cova A la cova ¿Y a la cova que veo, qué veo ahora? No me digo pedras, me lo imagino pero... No, en aquel momento estaban fent misa Estaban fent, estaban fent misa en una cova sí. Sí. Dios mío, la iglesia también está en crisis ¿eh? También en el record, tienen recortes y que hacer misa en, en, en covas eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Després hi ha, ha unes escales que baixen a baix i eh. hi havia la fonda dels 7 caños. Vam estar baix, sí. a baix, vam ser unes estones, que volien anar a comprar, van anar vam estar, estar passant el dia. Vam estar sí. passant el dia. Què sí. més veu visitar d'Albiedo? Eh, què més recordeu haver visitat? Digue'ns, Lluís, què més visitar? veu visitar? Vam visitar Gijón. Gijón que veu visita de Gijón pues la, ciutat. la ciutat el barri antic, el casc antic sí. us va agradar el casc antic de, de, sí i de... sí. eh. sí. la platja que té que és una conxa va haver platja no va haver platja obvio, desubicant, a Gijón hi ha platja a, ja? Gijón, sí. a Gijón sí ho va veure sí, a platja sí. o està visitant la platja i tot això no? vam okay. estar fent una ruta en no microbus amb bus turístic fons, así, no sé. era... a veure vam agafar el bus turístic ruta guiada amb bus turístic però platja no em diuen. Platja no, no, no. no què no. més què vol visitar amb, la, amb el bus turístic aquest Por la ciutat Eh. Després vam anar pels països Maritem a veure la platja Vale, ja està Què més? Quants dies veu estar? A... Una setmana, una del 7 al 13 Val, què més vau visitar? Una setmana vau visitar més coses Ribar de Selles Vam vale. estar dinant allà estar dinant... Què vau visitar allà? Pues vam estar visitant també la platja que és molt maca, eh. molt gran Com es vam visitar? Què més recordeu de Ribar de Selles? No, a ver a y todo eso para Rivarasella sí, a cella, ¿sí, sí, no? sí, sí de sí. verdad o sea os dais sí, a la bebida no me verdad, invitáis voy a denunciar a la grupo por apartarme de esas borracheras a ah, sidrería qué piratas eh. vamos a visitar una sidrería vas a, a la sidra Lluís después... me ofrezco públicamente ah. como monitor para disfrutar de esas borracheras por Dios <ríe> después de visitar Rivarasella vamos a vam visitar una sidrería sí una sidrería sí y yo sin enterarme de verdad como sois eh eh què més debo visitar. Cabo de Peña. Cabo de Peña. Eh, Cudillero. Y qué qué vou beora una mica Cudillero. A qué vou tots aquests llocs. Qué que... El Cabo de Peña té unes parets de 100 metres d'altura. Sí. Que tas des de dalt. I, I, i moment. nadie moment. I no se se que... A ti te hubiera gustado tirar a manera allí, eh? sí, que yo lo sé. Yo con un parapente. Con un parapente. Pero vou visitames. Pues vam visitar el poble Vam estar donant una volta per ahí. Hm. Mm. més, que més alguna cosa més, vos visitar? El Luarca, també vam estar. Luarca. Què és Luarca? Luarca és un poblet. És un poblet. Vale, us... No és molt gran tampoc. És un poble petit. I què us, què us va agradar de Luarca? O... què recordeu allò que us crees atenció o que digues, mira, pues això. Era, era un, és un lloc de costa, és un lloc de l'Uarca, no és al o és que és al que les cases són de colors. Codillero. Això és guai, eh. Codillero, Codillero, que a cada tres de, de la casa mm. és un color, una és blanca o la és rosa, una és rosa sí. i la part de baix és blau, sí, coses de així. Codillero, Codillero. Codillero. Era tot d'escales de pedra, o i sigui mm. baixava escales. I unes madoquines, A madoquines pujades aixins. Así que imagina't. Aquel poble és gent jove, eh? per gent perquè jove Perquè havia gent de la tercera edat Jo, jo sóc com podia anar per aquest poble eh? Vam estar a l'entrego al, al museu de la mina De la mineria ah Jo sou... Soy minero, Soy minero. Eh, Jo li vaig poder anar Perquè Tant de caminar estava agotat Clar em dir que... va un... va, Això va ser un matí es va dir que aquí era el microbus No, a, a l'hotel Bueno, un patinet que es que lleva a la poli <laughs> que no sé dos ruedas Qui anava de monitors? El Marcel, la Maria i el, i el Joan Clar, és que no m'estranya que aquest canses el Lluís Si ja anava el Marcel sí, però El Marcel lo pillo un fijó És la primera vegada que havia xumbat el Marcel <laughs> El Marcel fot una canya que... Sí, té sí, pinta Té no, pinta, no. pinta que li agrada la canya Sí Eh de me ponen de, de... qué eso que eso tengo un sonido de fondo el Barça el Barça no, sé. eh, no yo me refería que le gusta la Arcaña de otro da igual voy a dejarlo ahí el Bacari putar en favor al Bacari este Val qué recumeneo del viaje a uh. Oviedo yo Covadonga Covadonga yo Cabo de Peñas yo soy i als lagos i cabalanga, pujar què? No. no. No? Hòstia, això és superxulo. Atreiem a pagar 15 euros amb un jip per pujar allà a eh? Sí. I recomaneu eh, fer un viatge... Tornaríeu-ho fer? Tornaríem, però ben organitzat. Com si no... que ben organitzat? Ui, no em fricades. 11 hores i vico en tren. Ja, però a so... Des de si les no? 12 i 10, que va sortir el 30 de Sants... Hasta les 12... Hasta Lars Dei Micha de la Mica va arribar Piero. Jo no sé manera perviat Xaviero. Apeu, no. No, no, no. m'ha avio potser. Tem avio costa el doble. Clar, que són. Claro, és es que recortes, recortes. Clar, clar, això ens hem de, no? O què? Sí, no? clar, mica. Bueno, bueno. Bueno, uh, senyoras, senyors, eh, anècdotes històries. Alguna anècdota, alguna cosa? Ah, sí. Hi maleta... A ha veure, habla delante del micro. Te lo tengo sí, dicho Alfredo. Persona... Sí, pero no siéntate es... frente al micro, no, Así. sí. Ahí. Para sí. no els ha oído maleta, no el ¿sí? ¿Sí? fíjate tú? Viaje, tú Sí, y a mí un mic, pero háblate, de... habla Habla i al, al... Es que no sé, tío, Alfredo, habla mirando al micro, perquè Alfredo és més de televisió i clar, la ràdio no la domina. <ríe> no sí. eh, bueno, vamos, eh, vamos a dejar-vos que un viatge a Múnic, són quasi les 6 de la tarde eh, Pilar, Lluís, Alfredo, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Dem ara a, agafem l'avió i anem a Múnic amb l'Albert i la Maria. Albert, bona tarda, que pensàvem que avui no arribaves de la teva feina al restaurant uh, Maria, bona tarda, que tu ja estaves aquí uh, Tu sempre estàs aquí con nosaltres, nos acompañas oh, sí. en tu corazón eh, Anem cap a anem cap a Múnich Albert, sí. explica'ns, com va ser el viatge a Múnich En primer lloc, on està a Múnich, ubicar-nos? Hemos cogido el avión, ¿dónde hemos aterrizado? En Alemania En Alemania Alemania Central vale. sí. Alemania Central Nos ha recibido Ángela Merkel sí. Eso, sí Alias La no? sí. Eh, no ¿no? sí Este Vale ¿Qué veo visitada a visitar, Múnich? Varemos visitar la Marian Plats, Que es la plaza central Sí On está el Ayuntamiento Nou y Vell al ajuntament. Espera, pre dos preguntes quería fer antes primer. Primer, amb quins monitors? Amb l'Esteban i la Laura Ribalaiga. Vale, això és es, eh, Alemanya que antes era Oriental o Alemanya Occidental? Alemanya del bloc de l'Est, Alemanya de Caï Múnic. Múnic està entre sembla que és Alemanya, no? A Alemania... al Occidental, no? Occidental, no? República Federal d'Alemanya, antigament. Estava a prop de La, la soviètica o la No, l'altra, l'altra. L'altra, la soviètica era era Berlín. Vale, Com a uh... partir vale. de Berlín. Estava a la frontera amb Àustria? Vale. I que està i després <laughs> El Becaris torna boig atenció, no ho poden veure, és una llàstima, però el Becari està tornant boig No, és fos claro. claro. Eh, bueno, expliqueu-nos el viatge a Múnic. Què veu visitar? La Mariet Plats, que és la plaça central Sí On està l'Ajuntament Nou i l'Ajuntament Vei Sí, tenen dos ajuntaments mm -hmm. Ellos no tenen recordes, a banda d'uno tenen dos Sí, vale. però un és un museu És un museu Un, sí. vale. I la, i un i el... museu de quan la política era honesta o alguna cosa així No, això? un, un no. es va... Com es diu? Es va... Ai. Espera Es va derribuir a la guerra Sí, sí. I veure. les van fer nou i després... És un museu. És que la, vale. la ciutat de Múnich eh, eh. és bastant... O sigui, eh, quan va haver-hi la guerra civil, mm. civil d'Alemanya pues sí. va, va sortir bastant perjudicada i molt de, de la ciutat va quedar, va quedar derrumbada i destruïda. Mm. I moltes parts les han aviat a reconstruir com l'església, que té un estir així gòtico-barroco, mm. però que tots dirien... Que, clar, que, és, que sembla que tingui molts anys, però és del 1910, yeah. crec que és. I la van construir perquè no els hi quedava res. Mira... Yeah. La Guerra Civil et refereixes a la Segona Guerra Mundial. La Guerra de Hitler i tot això, sí. Sí, sí. la Segona Guerra Mundial, sí. sí. Uh, què més vau visitar de Múnich? La, a l'Alianz Arena, al Estadi del Guardiola, ara mateix. Del Bayern sí, de Múnich. Del Bayern, del de, Múnich. Bayern de Múnich, que s'ha anat Guardiola. Sí, què més? La cerveceria Hofbrauhaus. Nunca yes. faltan les cerveceries, però el que veuen els viatges... No, no, jo no recomano no. anar amb el Caliu. El alcohol, l alcohol nunca falta, per el que veu és el eh? eh. millor, millor. Aquesta taverna, aquesta taverna antiga, la real, la cadaera del rei de els rei de era un rei de Baviera no, no. o un or... de Baviera? Sí, això. Que era ja. on anaven a fer les seves les seves festes particulars de cervesa, no? Ah, no? Ja. I s'anaven allà, pues, era una cosa que era un lloc que era molt vetat a els tetadors no podien entrar. Ah, per no això remanyar no sé una revolta, els reis creuen no borraços, sí. <ríe> Bueno, yo yo conozco bueno otro país donde los reyes son unos borrachos y sigue siendo una monarquía. Pero bueno. bueno, ¿y, bueno ¿y ¿En qué país? Eh, no, no. Sí, eh, sigamos. Van no nada, no he dicho nada. Van a visitar también al museo visto... <risa> el Museo de la BBVA. El Museo de la BBV de sí. las motos y las coches. De la BBVA, no, no. BBVA, no, BBVA, no, BBVA es BB... la cosa. Es BBVA. BBVA, no, de BBVA. Bueno, BBV. ¿Qué más? ¿Qué me va a visitar? Uh, la zona olímpica que sí. de tal ara es veu tot Múnich mm? una mm -hmm. torre alta, alta sí. Sí. i el palau de Nürnberg que és el palau on els reis anaven a estigueixer ah mm -hmm. i ara deu un museu o què és allò ara? és, bueno un, que... un parc amb moltes plantes es i dins no ho recordo bueno, són jardins que no però està tancat al públic mm -hmm. són jardins amb un dac molt maco i tot de, tot de, de arbres i així, quants dies veu estar a Munich? del... 6. 6 dies 6 dies, veu doncs, estar a Múnich Què més veu visitar? Alguna cosa més a subratllar del que veu visitar? Eh, de Múnich eh, vam estar fent almenys vam anar a algun museu d'aquests que ha, com el museu d'art modern mm. que era el modernisme i que mm. hi havia quadres de, de rodent i vem estar allà doncs, un matí Què recomaneu d'aquest viatge? A veure, de Múnich... Mm jo diria que és la catedral eh? que és imprescindible que sempre quan hi ha les 12 crec que, és, que sempre hi ha, sonen les campanes i hi ha com una mena de tio és a l'ajuntament diuen per aquí ah. sí, què més? i a part d'això doncs, eh, si ets fan del futbol el camp del Bayern que està eh? molt bé i també és molt maco la zona medieval que encara queda conservada en alguna part que també hi ha diverses esglésies que també hi ha una que també té una llegenda que em diuen, però és molt, a veure, és una llegenda bastant, no, no sé si és cert o és, veritat, o és mentida, que em diuen la petjada del diable, mm. que la va fer un, un escultor que no, no, no sé qui era, mm. i quan tu la a que és molt maca, així, molt enorme, hi han com unes... Ha com, eh, una, una església dedicada al diable. Es, no, diuen que el que va fer, segons les llegendes, que sí. el diable te, va tenir algú veure, que l'havien vist per a Alemanya i no sé què, sí. i després, doncs, eh, que van, van demanar un pacte amb, la, amb el que va fer l'Església, sí. i, i a part d'això, eh, diuen que trobes una, una petjada... Eh. que el diable va tenir a amb la construcció d'aquesta església això diuen però com a les Torres Quí o alguna no? cosa eh, així sí. és molt una cosa molt rara moltes pel·lis veus eh? és molt incert perquè ens ho van clar i també m'han dit no clar, però és que també és molt aleja, perquè el que és realment a ah. part de que digui això del diable que estava un dia volant per a Alemanya i que va mm. veure un que ha ajudat, que havia de comprar l'església no sé què doncs pues van arribar allà i la vaig anar la... clar que era l'aleja però Clar, un diable amb una talla 45 de sabata això no és gaire seria insòlit no? I clar, claro, si té una talla ser... 45 de sabata altra cosa no sé la que té diuen però, que, no. va a que va ser l'arquitecte que va voler deixar la seva impremta a me lo favor. i eh. hi havia com unes, unes gàrgoles que se n'hi pico que la era un treballador eh. que havia fet l'església era un homenatge a la gent que va construir l'església molt bé, Doc, anècdotes anècdotes, anècdotes Mm, bueno, Albert, sí. anècdotas. Ja eh, sabem que en tens alguna. <laughs> va. Oh. que un companye va ficar malalt, però mm. ara li fem un pató i records perquè ja està millor. Ja està bé, ja mm. està bé. Molt bé, Que <laughs> I... que eh, a 10 eh, minuts entrar on? a una pixeria vem estar a punt de tocar la guardiola però sí. ens van dir fa 10 minuts que hem nens perquè ens van venir els càmeres amb una foto com que veiem que érem catalans ens van venir amb una foto de... que ens havia fet la guardiola i mm. vam dir ostres que no ha vingut per aquí com diu no, no, s'ha fet fa 10 minuts dic, clar, si li vam anar 10 punts abans els ensevaríem que nassos mm. clar, ben quedar molt vam quedar molt contents doncs, no? dic, mira Tien, bé, eh, ben... a... bueno, vam anar a menjar bons jocs i tal i a tu el veu, jo el dic, bona, vam fer una, una bona tria. I enorme. un dia vam menjar una pizza enorme. Era enorme. No ens no la podíem menjar ningú. A mi em van explicar una altra anècdota que eh, es veu que el documental diferent està trencant fronteres ja. Sí, també, si sí, ho va dir uh, uns espanyols sí. estaven allà, casualment, ah, sí. a l'església aquella del diable. Jo us van sí. no? Sí. El dir que era d'Alcaliu, sí. us van sí. dir, hòstia, clar... No? Sí, del, el, del documental el documental quedar una mica però un documental diferent no? sí, sí, sí. que, que... està al YouTube també i el poden veure al YouTube si busquen el documental diferent i el que diu que és el documental que, que, van, que van fer fa un parell d'anys però que es veu que està batint bastants rècords de... De seguidors, no? I de gent que... És que amb aquests monitors aquests monitors, això no t'he fotut. Ah, I amb eh? aquestes farres que es foten els viatges, ah, no va. To, I i siguin sin invitar-me, por favor. Eh, bé, bueno, doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies, Albert i Maria. De res. De res. I anem ara a veure què... Seguim... Eh, anem a veure... Amb una mica de música, em diuen que anem ara m'he confundit, m'he confundit eh, anem amb una mica de música després anem a veure què ha passat aquest mes a dins de les activitats del grup Caliú si t'agrada la ràdio t'agradarà Ona de Sants Bonjuic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 Le Cire, carrer premiar número 22.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 El rei de la Mampara Des de l'any 1967 El teu servei El que arriba de l'ona número 10 de Barcelona Telèfon 93 339 34. Pressupostos sense compromís Vidres Pallarola El rei de la Mampara Ona de Sants Montjuïc No es fa responsable de les opinions d'aquest espai El realitzador és l'únic responsable Ona de Sants Montjuïc 94.6 FM FM si t'agrada la ràdio, t'agradarà Ona de Sants Montjuïc. Tornem a estar aquí quan són ja passades les 6 i 10 de la tarda hi ha Ona de Sants Montjuïc a 94.6 de la FM poden contactar amb nosaltres, ja ho saben a través del 9-3 431 8408 eh, Poden entrar a la web d'Ona de Sants aquesta emissora estem ara mateix a onadesans.com i també poden entrar en contacte amb nosaltres, amb, la, amb aquest excel·lent personal del grup Caliu que com veuen s'ho passa bé al grupcaliu.cat al caliufm.blogspot.com i poden gaudir del nostre documental que ja supera fronteres a través de documental diferents.blogspot.com i ara anem amb una cosa que fem cada any, que fan cada any els nostres companys i companyes del grup Caliu, que és la festa de Halloween. Eh, amb la Maria i amb l'Anna Jubany, que ens explicaran les festes dels últims tres anys i també ens explicaran una mica quin és el pla per la festa d'aquest any. Maria, eh, Anna, bona tarda. Bona tarda. Expliqueu-nos ja fa 3 anys que vaig anar al Halloween del Caliu sí. i es va convertir en un internat eh? que teníem que fer grups de 5 persones i llavors teníem que anar entrant i llavors els monitors estaven amagats sortíem per temps de por i tu te la pegaste sí, te sí. pegaste una opció es va, de... es va, es va menjar alguna no? cosa una cadira i què tal? estava bona o què? no, no. no pas no? Va i l'ambient què? Molt bé, i aleshores doncs, les monitors es van disfressant a monges mm. i a una monitora la Laura Rovial es va disfressant a nena i aleshores sí. es veu que el menjar que hi havia no li agradava. Aleshores li deia, come, come, que no quiero, que comes, que no quiero. I aleshores hi havia l'ensella russa i a mi no m'agradava maixamel i aleshores a, a l'Esteven me'n recordo que et diu si vols això i jo no, no, no, no. I, i no. també el del circ, que també vam comentar el que sí, però... Es va convertir en La Laura, moment, la, la, la, Laura la... la... Tribalaiga La Laura, sí. la, la, la companya del Rubén diguem. No, no, otra Vale, ah. vale No, bueno, jo no m'havia situat vale. sí, sí, sí. I sí, també més, un altre Un altre, un, la... un altre any, que va ser? El del circ, el del circ de... Tots està, Anna, el circ de... Ai, me el... sembla que sí El circ sí cremat, que estava cremat... Eh... Sí? Sí, eh? què recordes d'aquell any doncs pues que ens vam fer sortir ens vam fer, fer sortir ens vam fer sortir a fora al carrer començava a fora I, no? i entraveu en grups també i sí. que, que, que, que, quina mena de personatges hi havia no, no, no te'n recordes. recordes hi com una mena de pallasso una no mica no? una mica ja cremat, o sigui una mica zombies també una mica, te'n recordes o no no, no massa. No massa. sí també, també, recordo que també hem hem mirat Marcha fora i ens hem acabat, però. Els personatges una mica sinistres, però bueno, per això, no, sí, com els congressos del PP més o menys. menys. Nos igual, igual, agraïns, sí. una idea un com els congressos del PP, ¿sabes? Un estil tomatina, però en blanc, més encara, encara més Molt bé, i un altre any que més, que més vam fer, si no recordo malament, un túnel del terror també, eh, que, ah, que no sé si fa hi dos hi anys. Vaig. Tu Maria i va ser? Podria ser que van fer també un túnel del terror amb gent que estava amagada gent que hi eh, havia una, una dona una sí, el cirque ja l'hem fet no? l'hem he, comentat abans sí, el cirque l'hem comentat una mica que era el cirque fa dos anys passi. ah, doncs i el túnel del terror? Veo que ya una mena de... Ahora sí que me estoy pasando por, porque se han Se han apagado Tenemos un espíritu. Tenemos un que espíritu. Sí, no sé... Si estás aquí, manifiesta <ríe> Y se asentan veus, se sentan sobre la puerta... Es que y se arriba se a Halloween, <ríe> no sé. Ay, aquí. ay, ay. No, poca es coña, poca coña, porque me vais a permitir que haga un, un pequeño uh. break. Poca coña, porque yo estaba escuchando la radio. Es sinistra, y resulta, eh? resulta que en Estados Unidos, en creo que es a Los Ángeles, va desaparèixer una noia, que la policia l'estava buscant perquè portava una, un estudiant, que portava una semblada desapareguda, tal, no sé què la busquen, la busquen, la busquen, al cap de tres setmanes apareix a dalt de tot d'un hotel en el dipòsit d'aigua que té una, una tapa de 20 tonelades, apareix dintre del dipòsit d'aigua, morta dins del dipòsit d'aigua, con una tapa de 20 tonelades sin ningún tipo de mostra d'haver sofrido violencia, o si sigui, no se sap com ha mort aquesta senyora, i les últimes imatges que hi ha d'aquesta senyora, és unes imatges de l'hotel on ella està de l'ascensor com fugint d'algú que no es veu a les imatges com intentant parlar amb algú que li vol fer mal que no es veu a les imatges com si fos un espíritu o no sabem el què vale? que no s'aclareix què passa amb aquella noia l'únic diagnòstic que els metges posen és que veient aquella noia que s'està barallant quan l'anada és que aquesta noia tingui algun tipus de brot psicòtic o alguna cosa així perquè és l'única explicació droga, però eh? que no, només se sap que, no, perquè van fer proves d'estroxicològiques tampoc, no, tampoc. Ah, el tema és que no se sap de qui fugia aquella noia dins de l'ascensor però que la última imatge de que s'apareix morta en el Don't gióra sense tropes per aquí. No? Eh? Estic sentint cops per aquí, eh? Sí, sí, no, no, si o sigui, que són moltes i... coses, eh, no sé què està passant I aquí. I l'any passat, que recordeu l'any passat, va igual l'any passat tu, Sí, no. Maria, eh, no? Sí, que no. Que... El Walking Dead, el el Walking sí, sí, no, sí, els zombis. Jo no, jo no. Que van, sí que n'havan de zombis. els zombis era... al final iba a haver una lluita i qui va guanyar? Una lluita pel carrer, també. Qui va guanyar? Va guanyar, van guanyar els no zombies, no? Por els preparats amb el al càrregament civil perquè, perquè no ens acostéssim a acabar. una miqueta culyonits. Eh? Jo crec que el barri eh, va fugir molta gent del barri aquella nit, una va ser una, una, una carnisseria. Sí, sí, sí, sí va, va ser. Que el barri I, i pel carrer, trobaves sang pel carrer, un vas paria, un ga paria. Era molt sinistre. Oh, la veritat és que sí. I aquest any, aquest any Aquest any, bueno, jo crec que aquest any serà una miqueta un util encantat. Ajà. Uh -huh en el qual ens sembla que no sé, una miqueta com amb mm. aquests ambients que els fan sentir inòú, que, que tot parpelleja, tot es mou, no sé. és una ti més profund. No sí és una activitat que és més per a la gent se del Calu que es farà a partir de les vuit del de vespre al 31 d'octubre. i serà donc tota, tota la nit, allà, doncs, tot estàm tota la nit talla i després serà... També han d'aportar, també estan fent un concurs d'entrepaans originals, que és una micaeta, o si sigui, no, entrepaans aquests que són comprats a la forna i que No, no, fets a no, casa no, fets eh. que ell pensat. Però que tingui una particularitat temátic, també temátic, artísticament que sí temàticament. Una mica de que faci impò, no? Una un de bruixa cames de granota, una mica tètrics sí, sí, que destaquin sobre els altres però, jo portaria un entrepà de pernil dos amb xoriço o amb de, de goma per sobre <laughs> també podria ser una mica, una mica un petit pati de ingredients també pot ser i amb Nutella, La Nutella amb bosciner a sobre, no sé Podríem això. fer un de, de caviar con nocilla, algo així, sí. exemple. aquesta és la, és la temàtica, no, de l'antrapà, una experimentant amb ingredients que causin una miqueta de però la persona s'ha de menjar clar, després. Clar, que, que no tinguin de gust de menjar, però que, però que siguin bons. També sí, podríem fer entrepans d'època de crisi, en plan protesta, de, boca, de, de pan duro sin nada dentro. Pan amb boli. En plan, saps? Escó, a mi, jo me'n recordo que la meva àvia em feia un entrepat de pernil, su, o sigui, de pa, de sucat amb, amb tomàquet i una ah. mica de sal i ja està. I això sí, era l'entrepà, sí. eh? Jo, jo recordo amb el pan boli. Algo supertípica, tipical i catalani. Sí, sí. El pan boli també, sí. Bé, bueno, senyors, hauríem de deixar aquí perquè són pràcticament eh, i vint, un quart i cinc, i tenim moltes coses que fer encara. Eh, Maria, Anna Jovany, moltes gràcies. Fins a la propera. Molt bé. a uh, un 45 de set de la tarda aquí a Ràdio Caliu uh, ay, a Ràdio Caliu, sí, a Ràdio Caliu 94.6 de la FM ja no sé ni lo que dic uh, 93431 8408 i anem en aquest cas amb el sopar de famílies un sopar de famílies del grup Caliu que és només per socis, només per usuaris que el vecino que vive sol o no, no es presente por favor, haremos altres coses sociales però en esta cena no, por Dios uh, per tant David i Roman, expliqueu-nos al sopar de famílies. I m'afeixeixo, i s'afegeix també la Mirella. També necessiteu que us expliquem. Molt bé, doncs, sopar de famílies. Què hi de comer? Mejor diria, què hi de bever? Ah no, això, nos vale. Controlar-se, s'ha de ens hem de controlar perquè ens porten en anar a la gent que ho desitgi però ens hem de controlar s'ha de veure modelació que Això. hi ha hagut capítols no? que, que entre sí, els anys sí, sí, que la gent no? sí. mm. bueno uh, el dia del sopar és el 30 de el 30 de novembre del 2013 i el, pues el, el lloc sobre del restaurant es diu les, les, eh, les, les terrasses de Sant Romà mm -hmm. i i que hi ha, i que hi ha un es, es, espectacle un espectacle de música sí, es diu la rumba eh... Tarumba -ta La rumba tarumba, d'acord Això és la sorpresa musical, d'acord Molt bé, què més ens podeu explicar d'aquest sopar de famílies? Com transcorre habitualment aquest sopar de famílies? Jo he anat, crec, un dinar de famílies Creu recordar alguna vegada Calçotada? Calçotada, pot ser Sí, sí Crec que sopar sí, no recordo Sí, sí, sopar del, del 20 aniversari Ah, sí, correcte, sí. correcte, sí sí, que sí, sí. Que venir, sí, sí, sí, sí, sí, rajeado, sí, me'n recordo. Que va fatal, eh? Ai, no, no, no. No, fatal, no va acabar. Bueno, acabem tots fatal, acabem tots fatal. Sí, això és veritat. Jo sí que acabo un poco, sí. <clears throat> bueno, què més ens podeu explicar d'aquest sopar? Doncs... D'aquest sopar, o s'anècdotes sea, dels sopars o... No cal del sopar aquest tan concret, però sí que hauríem de recalcar, em sembla, que això, que és un sopar només per socis, del Caliu, sí. eh, no?, que està obert, estan com eh, comentant que està obert a tothom. Està obert a tothom? Sí? Sí, esteu obert. Acompanyants i amics de de socis del collegiu. Sí, caliu. sí, vale. A, a doncs amic... i senyors del barri, mm. encara que no tingueu res a fer aquella nit, ja saben. S'han ah, d'apuntar abans, abans I pagar, sobretot i pagar, Sobra, sí. de... Si no s'apunten és igual, però que paguen això, <ríe> això. Si, no venen és igual, si no venen és igual Però almenys Però... Sobre de, de... l'any sí. passat Que vam fer al sopar I tot Això, pa, això es, eh, Estava molt bé sí. I vem. Estar Vem a arribar 153 socis. Sí. Am en total. Sí. entre els pares, mm. els amics, socis amb tothom. Mm. I, I molt bé, no? I molt bé. I a veure aquest any quan serem. Segur que som més, segur que som segur. Roman tu que recordes el sopar de Nadal, de Nadal? De tu vas anar l'any passat al sopar de Nadal. De... Del Caliu, l'any passat, vas estar? Pensa que sí Sí? I què recordes? Com a, eh, o sigui, el Caliu allà, feu el sopar i després el soper que hi ha? Valle y todo esto I antes del balle? De, del, del ball? No te'n recordes? Espectacles? Van entrar amb pistoles i tot? Sí Com a pistola y todo esto Cal dir que és una actuació? Sí, com un teatro com una sí, no, de les pistoles és una actuació teatral, eh, cal dir que no, que no hi no iba bé terroristes ni va a El rollo de gângsters, no? no Va venir la mafia, sí. no roman? No, sí, sí. Com estava ambientat l'any passat? Mmm, bien. Mafiosos invitasteis. Sí. a la gent de la caixa de pensions, com ho això? No. No, no, ja en roben cada dia, no, no Home, eren com, com un un ball ah. que era com a eh, que, pues, que era com amb amb, pues, amb una, que, pues, amb, una pues, amb una noia mm. i una noia ballant i era com un un que sí, no? I i era com amb diners mm. i, i tot i ara entre tots em van donar diners i i doncs vam fer un, vam fer un, un sorteig també, també van repartir cors sí, cors, no? un un cors un un cada, senyor, una mica solidari també, no? sí, un sí. cors solidari Exacte. molt bé, com s'ha de ser, sí, sí senyor s'ho va currar a Dolors una sa salutació que... des d'aquí sa què faríem sense la Dolors Uh, bueno, doncs, eh, alguna cosa més que vulgueu comentar al sopar de famílies a quina ens hem de trobar mm. a la... expliquem això, a quina hora i a quin lloc a les tres quarts de vuit tres quarts de vuit. a les set quaranta-cinc a on a on a, a Sant allà al es cap a Estació, de Sants. Estació ha, de Sants hi ha una modalitat 745 o dues? a Estació de Sants <coughs> sí. hi ha dues modalitats vale, vale. ah, d'acord doncs eh, si no hem d'explicar res més 745 hem dit dia 31 30 30, 30. 30, de, novembre. 30 de novembre 745 a Estació de Sants i qui vaixi directament a quina hora hem d'estar allà qui vagi directament, a quina no hora d'estar? Al ah, restaurant, restaurant, clar. Al no restaurant, a hora d'estar, els que vagin directament. A les Sense passar mitja. per Vuit i mitja. Eh? Els que vagin directament al restaurant, vuit i mitja allà. D'acord? Molt bé, doncs ho deixem aquí i eh, posem una mica de, de música, una mica de relajo i anem a, a divertir-nos una mica a llegir còmics al Saló del Manga amb l'Adrià, la Maria i l'Edu. Tornem estar aquí en directe a Onadesans Montjuïc, són dos quarts de set de la tarda, el 94.6 de la FM poden contactar amb nosaltres, ja ho hem repetit, el 93438408 a través d'onadesans.com, a través també del grup caliu.cat, del caliu.fm.blogspot.com i poden gaudir del nostre documental, eh, documentaldiferents.blogspot.com. I seguim en directe parlant en aquest cas, ens n'anem en a llegir còmics, ens n'anem en a divertir-nos una mica, a fer una mica el friki, el Saló del Manga, amb l'Adrià, la Maria i l'Edu. Edu, Edu explica'ns una mica, de què anem a parlar ara? Ara l'Adrià i la Maria ens presentaran el Saló del Manga, que és aquest cap de setmana. Molt bé, doncs anem cap al Saló del Manga, Maria, Edu... Ai, Maria, Adrià, ja no sé ni el que dic, <laughs> perdonim me Adrià i Maria, eh, expliqueu-nos. Doncs, pels que no sapin el que és el manga són nacer dels buxos japonesos creats i nascuts al Japó on podeu trobar de tot tipus com per exemple, bola de drac de Kira Toriyama sí. els cavallers del zodiac d'en Masami Kurumada Rama Winuyasha, de la famosa reina del manga Rumiko Takahashi sí. o Sailor Mundanao Kotakeuchi entre molts altres eh, molt bé. Sí, el que és la paraula manga és la paraula que es fa servir per designar les historietes en general i fora del Japó Eh, també s'utilitza molt per, per dirigir-se a l'estil de dibuix japonès la seva traducció literal eh, és dibuixos capitxosos o gargots que la van conyar a l'any 1814 a l'estil japonès Hokusai i a queda d'un manga se'l coneix com un mangaka el manga, el manga abarca una varietat molt àmplia de gèneres i per a públics directe, diversos i és una, part és una part molt important del Japó en el qual eh, les seves adaptacions eh, surten del manga, que són revistes, sí. i per capítols i d'un cop surten, pues, si tenen èxit pues, ja passen a sèries d'anime, eh, videojocs, pel·lícules, novel·les, i cada setmana s'editen noves sèries. I és una cosa constant, que no tanca mai s'acabava. no? I la majoria de mangas estan protagonitzats per Elois Aventures. I hi ha mangas també per tots els públics i després mangas hi ha mas dit, no, també? Sí. També. Sí, sí. Vale. I normalment, aleshores, el manga està fet pels joves i els nens, però el manga no abarca edats, està fet per tothom sempre que li vulgui. Eh. No és, no és d'una edat en concreta. Vale. vale. Sí, i també pues, tenim generació, que és per als nois, mm, adolescents, uh -huh. bàsicament, i futbol a la Drac, Sánchez, Eh, també tenim el, el soja, que és per noies mm. Que pot ser, jo que sé, madoka màgica Que és una cosa que està marmalada de boi També tenim Tenim diversos tipus, també hi ha el manga d'esports I hi ha el manga mm. també per adults Molt bé uh, Acredit que és el manga <coughs> mm. expliqueu una mica Història del saló I algunes dades importants per ubicar-nos Molt bé, doncs el saló del manga és una benca Que s'esleva cada any a Barcelona entre mm. octubre i novembre el primer es va celebrar el 27 d'octubre de 1995 i uh -huh. va arribar una xifra de 3.000 visitants. El 1997 el Saló d'Almanga es va atajar a la Farca d'Hospitalet i el nombre de visitants va arribar fins als 60.000 visitants. I l'1 de novembre de 2012 el Saló es va atajar a la Fira de Barcelona, a Plaça Catalunya, a Montjuïc, uh -huh. perquè el nombre de visitants va créixer tant que va arribar fins i tot als 112.000 visitants. Déu-n'hi-do, 112.000 visitants Tenim molts friques en aquesta ciutat molts, molts. O sea, tenemos... No <ríe> sem la gent que és independentista En aquest país, però sem que tenim 112.000 friques Això lo sabemos, lo tenemos claro Vale uh... Ara entiendo jo Los votantes de determinados partidos Ara sé dónde salen vale. eh... Anem també Història vos... del saló sí. bueno, Això que dèiem de... De... de tot això I també ara ens volíem S'entendre una etiqueta amb el saló mm. Del que us del que els fans del manga els hi espera aquests dies que comença el 31 fins al dia 3 el 31 d'octubre comença fins i acaba 3 de, 3 de novembre comença el dijous fins al diumenge a la tarda eh, Lo que sí que volem destacar és que bueno, per als molts friquis del manga, shonen mm. i tot això hi han convidats aquest any molt interessants començant per el Daisuke Nishio que és, és un animador que treballa per la Toy Animation mm -hmm. que, va, que va començar a treballar a l'any 81 i va debutar no sé si coneixeu l'Arare, Dr. Slum l'Ara de Chan pues va debutar com a director d'aquesta sèrie i també va debutar amb bola de drac la primera a l'any 86 on va participar en moltes pel·lícules eh, i també va després també de fer eh, la bola de drac, també va fer la bola de on també va dirigir la sèrie i també va dirigir moltes pel·lícules de l'XZ, o sigui, personatges aquí de Toriyama eh, també ha col·laborat en sèries com el Tres Partes Ojos, sí. One Piece mm. Callum Furman <coughs> o Doctor Slum vale. eh, també tindrem el Yoichi Takahashi, que sí. per molts us donarà aquest nom perquè és una, és una icona de l'any 90 eh, el Yoichi Takahashi és el creador de campeones Oliver Imenji sí, aquella sèrie que tenia un camp de futbol que no, no s'acabava nunca Eh, que feia 10 quilòmetres de llarg perquè en un capítol no llegaves a l'altra porteria o sea, era una cosa així com a muy chunga es en la que de que pronto no recorda amb molta facilitat sí, eh? va que va ser un dels primers primeres històries que segurament sí. molts coneixem eh, i que, no... que ademais con esas postures que hacía en el xutar sí. em parecian bailarines sí. de, lo, de lo que no se, se llegaven no, a doblegar. no era no, no, no, una cosa meu, un poco eren rebuscades, eh? eren rebuscades. Sí, no, sí, sí. jo seguia aquests dibuixos de petit sí, sí no, jo també doncs sí, aquí va ser un boom aquí també seguia del col·le i altres el al dia sàvem imitar les tècniques de campions i també el bosque molt... Per ser bien tan glas i no les escoles, perquè intentaven imitar campiones, por favor, Oliver <ríe> Ibenci I també l'Andrés Iniesta, el del Barça ah. era molt fan, és molt fan d'aquesta sèrie perquè ell mateix va, va dir que ell es va decidir a fer a ser futbolista perquè havia vist Oliver Ibenci, que gran raó per ser futbolista I a és més l'Autova anar un camp d'aquí a Espanya sí. a, Sabadell. A, a Sabadell per, per donar, els, quan sortissin al el partit, els ànims Muy mm -hmm. bien, muy bien. ¿Qué me has explicado? Y también tendremos el director, eh, también va ser un boom, va a estar año 95, el Pokémon. ¿Conexeu aquellos bitxos, el Pikachu y todo eso? Sí. El Segoo, pues, es, es digo yo. yo quiero saber qué toma el hombre que ha dibujado ese tipo de dibujos. No, o sea, el... De verdad, quiero saber qué toma y que me dé un poco. Es, porque, o sea, es un subidón Es un hombre que haga creer en los videojocos, no en la serie. <laughs> És es que la sèrie va venir després, els videojocs. Jo crec que supera la sèrie, el que toma això. Hombre, supera, saps? Es que, es que mira, la seva empresa es diu Game Freak. <coughs> I és el que va relacionar a Pokémon, que va, que va crear els jocs de Pokémon mm. i va ser el que va dissenyar el joc, la música que va fer el guió i la programació. I és el director bueno, de Pokémon, ara també està fent el Pokémon X i el Pokémon, el Pokémon Y. Yo creo, el, es una, es una, yo creo que és una es una etapa de la champán. el tráfico de drogas. Se dedica al tráfico de drogas, porque esa es la única explicación, la única. Vull, bueno, ja vull, porto una tassa molt mona, sí. la tenim, que gira famíu. Que es que también eh al dia 24 al 31 d'aquest mes, sí. amb un dels stands de Saló del Manga, sí. tindrem els que vam fer al cuí el bajeta la bola de Drac. Ah. Amb un stand propi. I els dobladors ja, diguem els dupladors. Els dupladors. i hi haurà el Goku que és el sí. Marzani el, el Vegeta que és el Joan Sanz i el Rufi de One Piece el Carles Lleador que estaran amb un estant i promocionaran eh, els, el seu llibre que han fet un llibre de voladrac que ja vam parlar una vegada mm. que expliquen una mica l'ocasió de passar fent una sèrie de voladrac el, el doblatge i tot això les seves endudes, que fan un llibre que ara ve que ara, que ara el veia enorme que va sortir el l'habil passat i ja està a totes les llibreries i va acompanyat d'un lli llibre que també ha ratat el llibre però amb les seves veus perquè aquí el bo que té és que t'has d'imaginar les seves veus, no com ells sinó com si fos el Goku i el Vegeta que narressin aquesta història i també estaran amonestant també, eh, fent una promoció que també estan fent tallers de doblatge que tu també pots anar doblar amb ells amb, una, amb un estudi professional pagant una, una quantitat que no sé si són 40 euros 4 hores i estàs una hora doblant en una sala amb un, de, amb un, amb un director d'ells o sigui, fas una hora amb el Marc Dani una hora amb el Joan Sanz i una hora amb el Carasiador, que també doncs, t'ensenyen a doblar t'ensenyen com va el doblaig t'ensenyen a interpretar està molt viu fan cada encara dos mesos uh, un estudi a prop d'aquí doncs la seva uh -huh. mare molt a prop d'aquí uh -huh. i també, doncs, també van de anar en una botiga en aquesta tassa què passa la tassa? la tassa és al·lusió <laughs> al... És una de, de les frases més conegudes també vegeta en català. de la Rexeta i el ah. Vegeta, sàlvi que és el Vegeta. Sí, el és vegeta, el malo, sí. el malo malíssim, sí. sí. té... Un dia que quan xe cabria, se li pone el programa de la. Una cosa <laughs> sí. que, que té molts, que té molts seguidors perquè té frases il·lustres eh. Té insults i aquesta, el que posa aquí diu: "Aneu a aprendre un gol da aquest calentona. Caixou diu, amb una saga dels androides i ten fu di mirar sants que els encanta aquesta frase. Si o sea, un tio que suposi per carrer i su futuro. peor insulto és anem a prendre un gol de llet no, o sea, es senyores, es El Garanteta. Senyores, apaui, vamonos. També hi ha ja el Valdira Balaga, o sea, un tio que quan sale en una llena se converte en un home lobo de 5 metros i <ríe> <y> su cabreo <ríe> és este. Yo, o sea, por jo una cosa al Vegeta, al seu llenguatge. Ah ha pogut entre que hi el meu català sí. <ríe> <ríe> <Es> <ríe> és, molt trist, <ríe> és molt trist és molt trist sí. i és també, molt trist. Doncs, també vendran samarretes ja, el nivell té de català i el nivell vola de drac és una cosa xapes, lamentable <ríe> vendran xapes és que es veu, es veu que són sí. feliços que generen molta simpatia amb els fans eh. no? i que vendran també coses amb de xapes amb a, que tinguin amb el vegeta precis eh. d'ell i també eh, material de merchandising necessari de, de doblatge i bé, també si compreu Eh, 5 euros de coses faran un sorteig al migdia sí. on podeu guanyar un taller gratis de doblatge o també una sessió de doblatge eh, veient com doblegués una pel·lícula Molt bé ja D'acord, dates, hores i breus Adrià... Molt bé, doncs l'entrada normal costa 7 euros i ten, hi 5 per... no, euros de descompte i hi ha 5 euros de descompte pels que tinguin el carnet jove si van grups escolars l'entrada costa 20 euros i si voleu anar els 4 dies seguits, mm. us costarà també 20 euros, els 4 dies aneu al seu del manga Cal... una cosa, també eh, si voleu trobar el març d'anella aquest, us dic que estaran, al, estaran a l'estam 24 mm, molt bé, on posa m'anima l'anima i talla és el doblatge, ah, ja es trobareu molt bé, i ara que, bé. que vulgueu i els podeu demanar dedicatòries, el que vulgueu <coughs> faran. molt bé, molt bé aaaah vale. També teníem, però no sé si tindrem a comentar-ho, perquè anem molt... Vamos cortando, sí, sí, perquè no tenim gaire Teníem més temps. També volíem comentar les exposicions que faran de manga, a sala de manga, que faran tres de... No, però... Les, ho deixem aquí, estar per l'altre nom i ja està, nom ràpidament. Mira. També volíem comentar una mica una, una, una, la zona de la cos, una mica parlar del manga en el món dels videojocs. Ara sí. no, jo no, no, ho farem, no tenim, sí. proper, Anem molt curts de temps, ràpidament, exposicions. Que parant, exposicions. Sí. One Piece per Torico, molts que no sabem One Piece, que és una sèrie que està batent rècords. Vale. I el Torico, també al Japó. Eh. Una de de la bola de drac és molt xula que vindran reproduccions de, de personatges de, de, de figures de que t'ensenyen es, que tot el que és el seu disseny mm. les, les expressions facials i tot el que tots els detalls del, de, de, de, de, de, de, de cada d'aquesta bola de no, drac a més és curiós perquè una sèrie que ha tot tantíssims rècords basada en unes boles de pitanca o sea, sí. vale? no, o sea, no, no està passant així no, no, està, o sea, està passada no, amb, amb la llegenda del rei mono saps? Sí, el, el, el, rei, el rei, rei mono que La llegenda del rei mono, sí, però, bueno, un, dia, del mono. un dia ho explicarem perquè no tenim temps I La, la de leyenda de del rei de mono sí. sí. Que el manga en joc, si recorda el grup de totes mangas En joc d'esports que aquí hem vist eh. Oliver Ibenji, Slandang La leyenda del rei mono Que és la història dels Borbones Ho explicarem Molt bé, ah, doncs acabem aquí Moltes gràcies, gràcies Maria i Adrià Anem una mica de música I entrem amb la via catalana amb el David i la Maria Moltes gràcies siset em parlava de bon matí al portal mentre el sol esperava i els carros veien passar siset que no veus l'estaca on estem tots lligats si no Podem desfensen, mai no podrem caminar. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà segur que tomba tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar Però si se't fa molt temps ja les mans se'n van un per acabar el programa d'avui i anem amb una cosa, amb una realitat amb un fenomen que està revolucionant el nostre país i creant eh, amics i enemics, amors i odis en tot cas molta controvèrsia, molt de debat la via catalana, el debat sobre si referèndum sí, referèndum no independència sí, independència no volem deixar clar que el debat que ens ara molt ràpidament eh, bueno, en realitat no és un debat és una, una mica suma de comentaris eh, més sobre la qüestió de si estaríem d'acord o no amb la possibilitat d'opinar sobre el tema no sobre si som o no independentistes el tema és que anem a explicar diguem, les anècdotes del dia 11 de setembre de la via catalana i que l'objectiu d'aquesta secció no és opinar en favor o en contra de la independència en tot cas ens eh, estaríem d'acord o no amb la possibilitat d'opinar i de votar i de eh, reflexionar sobre el tema a Maria Mireia i David molt bona tarda, anem Hola. amb la via catalana. 11 de setembre, on estàveu? Al ah. davant del Parc de la Ciutadella. Sí, jo estava a la de Sant Jaume. Jo cap al Diagonal. Molt bé. explica nos anècdotes. A veure, jo, el que m'agrada molt va ser que, no sé, era una sensació que tenies de unitat de poble català, eh. Eh, veure gent de diferents procedències que estava disposada a ajudar-te preguntant si podien fer alguna cosa sí. i veies com que feien cares que estaven d'il·lusió, de, nostre, de d d no sé d'alegria, d'esperança, no? feia mm. aquesta cadena, a mi m'agrada molt i també veure gent de diferent procedència nens, mm. joves adults, tothom agafats de la mà sí. per donar la independència a mi m'agrada que és un, de cas que són independentistes que és una força imparable, no? que que és una, és una, una acció que cap partit polític no ens pot treure ni, ni, ens pot, ni ens pot obligar ni ens pot fer res l'únic que trobo que, que és una cosa que desitgem i que si volem una cosa en, sense paci, pacífica i democràticament doncs eh, és una cosa que també t'ajuda una mica de severència a afrontar mm. que vols una cosa com aquesta i a part d'això Mireia, explica'ns una mica l'anècdota del teu dia 11 de setembre de la via catalana doncs bé, jo em vaig reunir amb la meva, la meva família els meus cunyats eh, amb mon nòvio els amics del del xicot de sí. i vam anar tots cap a cap al parc de la ciutadella uh -huh. ens vam es concentrar en el punt que ens havia tocat uh -huh. i re, la veritat eh, jo vaig jo vaig veure que sí que estava bastant ben organitzat uh -huh. però sí que és veritat que hi havia segons quins punts que la gent no es perdia una mica o sigui, hi havia molta unitat però així n'es perdia una mica Clar. deia, mm -hmm. molt bé, sí, sí, molt bé sí. eh, doneu-vos les mans però després, o sigui, me'n vaig entrar més per la ràdio de que ja seguia tenia de seguir amb les mans agafades mm. que no per allà mm. sort de la ràdio doncs uh, sí. David, la teva anècdota jo uh, am, don, don, don, doncs a mi em em, em va tocar cap a diagonal i uh, i i uh, era en, en total és que no ho sé si, si era en total que era uh, un un, uh, un millor i mig de... Uh, de, a, a, a Catalunya i i estaven a París mm. Londres mm. Estats Units mm. eh, que eren tots els, els catalans sí? també i, i i també va ser però, però molt maco eh? perquè eh, estaven perquè estaven agafats les mans mm -hmm. d'acord uh, una pregunta abans d'acabar ràpidament aquesta secció perquè no tenim molt de temps mm -hmm. una pregunta que us faig als tres mm -hmm. referèndum sí. sí, referèndum no sí, jo trobo sí sí, d'acord doncs acabem aquí aquesta secció amb el referèndum sí uh, i anem en aquest moment a continuar ja amb el final del programa a parlar una miqueta d'esport, de cinema eh, i de la, també en referirem ara a la resolució de l'enigma. Maria, Mireia, David, moltíssimes gràcies de veure si podem continuar eh, cap al referèndum. Sí, esperem que s'hi sí, quede pendent. Sí. Esperem. Vinga. esta, la charla interminable, que gran película y por cierto, que lleguese el guión de esta película la gente la tiene por una película de ciencia ficción y cuidado, tiene un troce del, del guión que es una reflexión anticapitalista que te mueres brutal, que vale muy la pena leerla y, y darle un par de vueltas porque aquella película tiene ¿eh? más fondo del que parece tiene más fondo del que parece con aquella película Más que nada, porque la historia interminable, aquí podríamos reflexionar filosóficamente sobre precisamente esas tesis del final de la historia, por ejemplo, ¿no? Podríamos dar unas vueltas. Uh, anemos al cinema, con el Carles, l'Adriá. Señores, ¿de qué nos podéis hablar? ¿De qué nos podéis hablar? Carles. Bueno, yo voy a hablar de la película El mayordomo. El mayordomo. Que es la historia de un novio negro que, que trabaja a la Casa Blanca como mayordomo. Sí, ajá. Uh -huh que és on està el president dels Estats Units sí. té una relació tensa amb el seu fill sí. la pel·lícula és un drama però està ben feta i al llarg de la seva vida veu eh. diferents presidents com l'Obama, l'Aleysen mm. Hower el Clinton, sí. etc. Eh. està bé, és un drama però està bé molt bé, les recomanes d'aquesta pel·lícula? sí, dura Recomana. dues hores i quart <coughs> més o menys, està molt bé sí. El Mayor d'Homo El sobre... Mayor domo. És un, una persona que vau passar per la Casa Blanca eh, una sèrie de presidents i que té una relació conflictiva sí, amb el seu fill, el seu fill. Val, Molt bé uh, Adrià, de quin pel·lícula ens vols parlar? Jo de la pel·lícula Turbo, Turbo Que està recomanada per la canalla Val, explica'ns Doncs és l'història És d'una història creada per Deering Wars Animation i 20th sí. Century Fox Sí l'han fet els creadors de Madagascar i Kung Fu Panda sí. això no de de es deia una imatge de què tipus de pel·lícula és un panda que se confusa con sobrepeso ademes <laughs> doncs l'història tracta d'un cargol que té un sami que vol fer als 5.000 milles d'Indianàpolis mm. li agrada molt córrer però com tothom sap els cargols no corren no. doncs fins que un dia un, té un accident i de sobte adquireix el poder de la supervelocitat ahà uh -huh i coneixerà una gent uns carcols molt peculiars que l'ajudaran a aconseguir el seu somni. Bueno, mira, no estamament, no estamament. Ah, uh, doncs passem del cinema a la Nit de l'Esport amb l'Albert ràpidament que tenim molt poc temps. Es la Nit de l'Esport, Albert explica l'experiència d'aquesta Nit de l'Esport. Aquesta Nit de l'Esport va ser el 18 d'octubre. De... I la meva experiència és que al anar als Special Olympics de Corea, al gener, febrer, quan com ho vaig dir l'altra vegada, fa temps, ens van donar un trofeig amb el nostre nom identificat i el tinc a casa ben mono, i ben posat allà. I ben net, que es vegi. Sí, sí que, que es vegi. Som estem molt orgullosos de tu, Albert, sí senyor. L'esport, això... Eso... I hi havia moltes categories, judo i, i unes quantes més. Ah, molt bé. Doncs estem molt orgullosos que hi hagi aquest trofeu, eh? relacionat a més amb un usuari del grup Cario. Molt bé, sí, senhor. Jo reclamo des d'aquí, ara que ja acabem el programa, que anem ara ja amb la resolució de l'enigma i la clau del programa, jo reclamo que la Mali Penja, eh, estruqui aparegui per ajudar-nos, per acompanyar-nos en aquest final de programa. Que ja la. Oi. Ei. Ei, gent del Ròdio Clio, escolteu, que jo, mira, avui he tingut he anat una mica de bòlit i no podré ser-hi. Us deixo que aquest missatge al contestador, que m'ha sortit una partida de cartes, que és molt de fer cada diumenge, i ens juguem molts de penpins, i avui no podré assistir, eh? Que us vagi bé el programa, eh, guapos? Ens veiem al proper. Adéu! Bueno, després d'aquest missatge que ens ha deixat generosament de mal i penja que sempre ens acompanya eh, aquí a Ràdio Caliu anem amb la resolució de l'enigma i al final del programa eh, Lluís, torna'ns a llegir la, els dos enigmes sí. i ens dius el, el, uh, el que signifiquen me, me compro un pan me venjo un pan i llenjo un pan la resposta és el raïc a veure, tornem a llegir me'n compro un pam, me'n menjo un pam i en llenço un pam és el raïm, que ningú ens ha trucat a veure si ens truqueu al 93431 8408 hi en tenies un altre, oi que sí? sí soc molt intel·ligent i a consulta tota la el... gent el diccionari molt bé, doncs anem cap al final del programa Uh, volem despedir avui agrair la presència de l'Esteban en el servei tècnic en el eh, a tots els que heu vingut avui totes i tots que esteu aquí amb nosaltres l'Albert, uh, la Maria, el Francesc, la Laia, el Carles, l'Andrés, la Pilar, Lluís, l'Alfredo el David, el Roman en fi, totes i tots uh, venim aquí, la Mònica també Venim aquí a dir adeu a acabar aquest programa Ens queden 5 minutets encara Si voleu fer algun últim comentari Bueno, un, vale un, Va, un comentari un de la nit. Mira, ara m'ha salido Va, comenta que, que em va agradar molt i, I justament em va donar el premi al senyor Julio Salinas Ah, mira Ara feia temps que no en sabia llar d'aquest home Pues sí, em molt va ben donar ben ell ben i ben estava el seu germà, al Pati Además, no, faremos un poquito un malate? Porque se, se nos murió Manolo Escobar sí. Que se ve que le habían robado el carro Lo encontraron destrozado, le dio un infarto Se murió del susto Entonces, claro eh, Le hacemos un malato desde aquí al, al Manolo Escobar ¿Algún comentario más que volvemos a hacer? Señora, señores, algo que se animizo a un comentario Ningún vol dirlo Me encanta cuando yo pido comentarios y que no salga ninguno ¿Sí? Nos han robado el tiempo Nos han robado el tiempo, sí, sí Hoy nos han robado el temps. Mira, nos están cantando eh una canción de 80 sí, años desde cada uno para escuchar. ha muerto la copla. Sí, esa muerto va que Bé, bueno, nosaltres tornarem al mes que bé aquí a Ràdio Caliu senyores, senyors, moltes gràcies per acompanyar-nos per escoltar-nos, també enviem una salutació molt carinyosa al Rubén que sabem que està a caseta, malalt amb aquesta passa que hi ha de grip intestinal i enviem un petonet no? i no deixis de lluitar mai, que si la gent com tu és la que fa falta I... i això que nosaltres ens n'anem en i tornem al més que bé.